Невротичният балет на красотата и разрухата. Така е озаглавана изложбата в Гьоте институт в София, която продължава до 16 юни. Защо невротичен, защо балет, как са свързани... Красотата и разрухата и какво мисли един артист като Надежда Георгиева за процесите в България, процесите в Европа на артистичната сцена. Говорихме си тук преди секунди, че не и се говори и за политика. На мен също, защото сега в момента заради предизборната кампания всичко е политика. Добър ден, Надежда! Здравейте. Добре. Да кажа добър ден и на Весела Ножарова. Здравейте. Коратор на тази изложба, с това провокативно заглавие, изкуствове, автор на книгата Въведение в българското съвременно изкуство и хиляди други неща, включително човека, който е курирал българския павильон на 52-то венецианско биенале и, и това може би е достатъчно да го кажа. Но първо ще отправя въпросите си към весела, защото разбирам, че всъщност откриването на надежда Георгиева като визуален артист, три е известна неочакваност. А, каква е историята да. за всичко това? Ами, историята е такава, че а, на, надежда си е била цял живот в почти в Германия. Заминала на 14 години. Работи най-различни неща и в различни сфери. Все креативни, между другото. И преди 5 години влиза в едно отиле и започва да работи изкуство. Това е един доста необичайен път за художник. Обикновено творческата биография минава през академии, през малки, големи изложби. Някакси художника се движи в определени среди и така израства в кариерата му. А, в случая Надежда беше се свързала с Гьоте Студ, България, миналото лято, ако се не лъжа, във връзка с един съвсем друг проект. Те бяха видяли обаче нейните работи в това теле, които са създадени през тези пет години и бяха студиото се впечатлили много. В студиото и в Берлин и а, Мирослав Христов, който в ГИОТа институт отговаря за визуалните изкуства, ми се обади и каза има една много интересна художничка, аз не бях чувал за нея, ама и ти не си чувал за нея, която живее в Германия. Тяхната политика е да показват българско-немските връзки в някакъв смисъл. Искаш ли да й погледнеш нещата, искаш ли да ги видиш, какво ще кажеш да курираш изложба в ГИОТа институт до година и така започна съвсем така така неочаквано тази, тази наша, наша съвместна работа. Първо заради изложбата, която в момента до 16 може да се види в Гьота институт а, с това доста драматично заглавие, което ти прочете в началото. Но разбира се, аз посетих Берлин, започнахме да водиме дълги разговори и на практика, от нова година на сам, тя направи тези три работи, които са показани в изложбата, съвсем нови неща, от различно това, което тя беше правила до този момент и наистина в момента сме на пътя на един, надявам се, дълъг и съвместна дълга и прозотворена съвместна работа. Добре, нека да попитам надежда, която има опит в филмовата в медийната индустрия с различни креативни проекти, мултимеди на територията на Европа, Германия, Съединените щати работила е... Виждам, че сте работила с американския музикант Моби, много важен човек за електронната музика, за веган културата. Да. А, след това, какво ли не има в вашата биография? А, какво ви накара да свърнете към, към визуалните изкуства, като, като автор? Mm -hmm. И по някакъв начин към самата вас? Какво ме накара? Просто аз винаги съм искала да правя креативни неща и съм ги правила, но под, как да се каже, съм се подчинявала под изискванията на някакви корпоретни предприятия, mm -hmm. които са казвали това е нашия език, това е нашата визия и може да си креативен, но само до тази граница което се починява на, наш, на нашата идея за това, което сме ние. Да, защото даже когато говорим, примерно, за моби, той пак си е сам по себе си институцият. Правилно ли, разбирам? Да, разбира се. А и внезапно, преди, преди 5 минути, преди 5 години, какво се случва с вас, така че да си кажете е, до тук, бях сега, почвам сама да правя неща. Какво се случва? А, просто, може би, стигнах до една фаза в живота си, понеже живота има фази, има зряостни кръгове и затова и заглавието Neurotic ballet of beauty and decay а, това беше на английски казано, но а, това е вътрешния диалог, който аз вода. Къде съм в живота си, а, коя, в коя фаза съм и колко ми остава, защото времето, което ни е дадено тук на земята е просто лимитирано. И какво може да направиме и какво може да осъществим и кои желания имаме, и просто стигна до точката, където нещо вътрешно искаше да излезне. И ме почини просто да, да взема смелостта, да приема смелостта и да реша да задълбая, да видя какво може да излезне. Сега вие напускате, напускате България с вашите родители, когато сте на 14 и това е по времето, когато Германия все още е разделена на западна и на източна, така ли е? Точно така, но И е, вие е... отивате къде Отивам в Забрюкен. Забрюкен отивам при баба ми, която е иммигрантка по това време. Пела в българската опера и започва в Забрюкен да е хориска. Жени се за първата братча в театъра и те ме поемат нейния съпруг и тя. Отивам аз там по още комунистическо време, по някакъв начин успяват да ме извлекат. Не знам как е станало, но е станало. Трябвало да стане. И така имам много близък допир с креативния свят, mm -hmm. с сцената, с артисти, с танцьори, с музиканти. И много колоритно. Всякакви неразнообравни хора японци, а, португалци, китайци. Каквото идея, всякакви хора имаше в театъра. цялата тази шарения, с която е известна, е известна артсцената в Европа, Западна Европа. Mm. За da. вас има ли особено значение тази терминология Западна и Източна Европа? Сега, като гледате и се връщате mm. към България и това бившо постсъветско пространство, има ли някаква разлика? Uh, да, има. И аз бих казала, че... Аз съм сега няколко седмици вече в София, по-интензивно. Аз винаги съм е, ходила насам, натам в България също съм правила неща, е, съм продуцирала, но трябва да кажа, че сцената тук е много интересна, всичко е така много диво, още не е, е така оседнало, легнало mm -hmm. да се каже. И по някакъв начин е много интересно. Хората са отворени. Говоря, динамиката е много така ам, бърза, обаче също и дълбока. Не знам дали е, защото имаме някакъв български корен, който ни свързва или дали защото хората са много по-любопитни и отворени тука отколкото бих казала, на запад по някакъв начин. Сега вие, доколкото аз виждам, използвате какви ли не материали в работите си. Живопис, скулптура, виртуална реалност, дърво, керамика, текстил, бродери, звук, поезия, всичко това някак, някак накуп. И се чудя, има ли нещо. По-особено във вашия работен процес? По-особено. Аз не знам как другите работят. А, и тези всички неща може би много буквално звучат. Като ви кажете, обаче нещата, които права, не бих казал, че са точно директни и буквални. Как ги комбинираме? Успявам а, от тези всички материали да а, ги комбинирам така, че да не са някакво клише и да успея да съчетая много неща, които може би не могат заедно да са комбинирани и да имат някаква естетика и я получават въпреки това. Като се каже, бродерия не е някаква типична бродерия, който може човек да помисли. Много по-абстрахирана е и линията е много по-пречупена. И, и, и, и дълбочината, и естетиката, и как може да се каже, повърхността на нещата също е е, да, това е, не така типично. Най-важно, е което един художник трябва да направи, това трябва да се изгради в стил, в... Да, да изгради езика си, mm -hmm. да, да намери гласа си. Сега, и... а, когато говорим за изграждане на език, изразност, глас, а, някъде обаче остава и тази тема, темата. И мен това, което ме вълнува, защото в случая няма как да покажем по радиото, а, но можем да говорим за посланията, Невротичния балет между красота и разруха, от това заглавие как дойде? Откъде идва неврозата първо? Неврозата е някакъв диалог. Смятам, че всеки по някое време в живота си може да го има. Ако си зад... Има някаква дискрипанция. Не знам какво е това. Не, а, не отсява точно те думи. Ау, а, някакво търкане, някакво, някаква динамика, която mm -hmm. или на тая страната е бута, или не на несъвпадение. Несъвпадение. Не да. Което може до невротични състояния да води, за да се съгласи с нещо, да го приемеш или да кажеш не, няма да го направя. Сега красотата винаги ли е свързана с разрухата? М разрухата в смисъл... А Красота също е много относително нещо от едната страна. От втората, разрухата нещо винаги свършва, да речеме. Аз съм го метафорично а, разказала с а, кръговрата на, на едно цвете, обаче също и живота, фазите, емо, емоциите свършва. Дали разруха като е, щупено или просто край? Е, това е някаква дефиниция, но разрухата звучи е, всъщност нещо, което свършва, нали? Uh, да, на практика. Са, ако мога така малко по-конкретно да кажа, че това са три работи, които и трите са изобразяват най-общо казано цветя. Цветя в различни фази на, тяхните, на тяхното разцъфване, на тяхната. А, тяхният цъфтеж и в някакъв смисъл смърт. А, но това е също много абстрактно да се говори. Нали? Някакси по-скоро, да, става дума за цветя, но става дума и за женски. Ж, жената става дума за женската сила в тези цветя, за красотата от там и за разрухата, която е нещо, което винаги следва пред, след един такъв е, нали, пик който, който можем да видим, при цъфтежа. Добре, това женска тема ли е? Защото пък, когато се каже красота, жена, то се навръзва в един вид а, клише, нещо хубавичко, нещо така галещо очите, всъщност. И, да, Съвсем да, различно е това, което показвате. и галещо очите, не, това не е типичната красота, която е, е on cover of magazine, как се казва на, на, на, на, на, на първата страница на списанието. На списанието. Mm -hmm. И също и естетиката на красотата се е променила от тогава до сега. Не има някаква лениална промяна и визуално схващане на нещата. Не, това не е. Не е нещо типично женско и лекечко и като принцеска. А просто красотата може да се намери в много различни неща. И красотата е изобщо да успеш да преодолееш нещо с ниво и с вдигната глава това и, и с сила. Това е за мен също някакво чувство за красота. И тук, например, балета като такъв е танц. Танц с вътрешния дело, който имаме. Танц с препятствията, които живота ни сервира. И въпреки това, с красота да ги поемеме. А, динамиката, която ни кара да понякога да се чувстваме, може би, унижени или смачкани, а, или натиснати. Въпреки това, да имаме големината красиво да преминаме тези препятствия, което значи на ниво, на някакво чувство за интелигенция, за някаква комуникация, която може да е, да мож, може да е на ниво където да има разбирателство и, и, и някаква светлина, така да кажа. Без да се тъпчаме, без да, да натискаме, просто да оставим място да може да се израсте заедно. Дали сте в дума мило? в крайна сметка в, в вашето творчество и за властта? За всичко, което на практика може да потиска а, свободния стремеж... А... И мислене. Свободно мислене, свободно чувстване, просто а, свободна позиция към нещата. А, в този ред на мисли, финален въпрос, какво е усещането ви за България? А, свободна страна ли е сега? А, аз това не мога да кажа. Аз имам свободата и с хората, с които срещам и работа, имам страхотна свобода а, на мисленето, на, да креираме, да плануваме. Да, аз не се чувствам по никакъв начин потисната, защото аз не съм такъв човек да се чувствам. Аз не позволявам някой да ми диктува по някакъв начин как трябва аз да се чувствам и как да виждам света. Добре. Това никога не е било моето. Добре, т.е. това отговор е... Може би простичко, да. Много ви да. благодаря Надежда Георгиева и Весела Ножарова. Изложбата у на невротичният балет на красотата и разрухата можем да видим до 16 юни в ГИОТА Институт в София.